ما باد بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما كتب ا دایره شرکت عبد الله بن عامر رضی الله تعالی عنہ ا غازا ذا شلاو من احدكم لشيء امان دار كذلك او سنا خطا يا गुना هوا و تبع لما شتو بي يومت تنفي ذا سليمان نبی دا اصل ایمان آغا حوانا مراد آغا خیالات و اعتقادیات کی جسو بوری عقیدہ دا شریعت مطابق نوا داغر تراغیب بوری تراغیب بوری آغا جی گمدن ایمان نشتا راځي پورې ایمان نشته لا يوم منكم حتى يكون هواه ان ذا الشيء د راستي ایمان امره د هوان اعتقادات سي مطلب ده نه چې نه په سما ایمان ده نبی دے کمال ایمان نہ ہتا ہے کون ہواو طبیعت دے انسان نے طبیعت او مزاج دے انسان سبال لماج طبیعت یعنی کمال ایمان داري شریعت دے طبیعت او بغض زګر انسان کې اته بعد شهوات او پراتاړه دنیا کے مخابله کوي چې صفات لوه نورانيه هغه والی شي صفات ظلمانيه او باندې غالب شي د بندي يم د هي میت باندې دا کی دیاله چې قوت روحانيه مزبوط شي قوت روحانيه مزبوط شي او قوت روحاني ایمان دی انشاء الله مزبوط شي څومره شريعت طبيعت او تیا بیت ثاني یو ورځ مطلب صرف په دې تېفانه د مقاله چې د قران باندې حدیث باندې امتقادیات وانه صرف منلو باندې تېفانه د مقاله بلکنه دې د امتقادیات سره جوړول دی ملکات راسخه چې د امتقادیات بدل شي او ملکات راسخه دا مستحیل محنت واری چې بیا شریعت څنګه نو ثابیت وګرځي او دې په شریعت باندې عمل کوي بلا تکلفا بلا تکلف چې غندمو باغی باندې عمل کوي روانې په راتوی بس ته حکم منی او چې کله دې مهناتوږي خارین کی نو بیا دې تیا سو ګرځي او دې مرتبه یې استانتو ورسی دې مرتبه تر تیزل دازي کمونو کله او کالا چه کمدنو این سره دی بزا اتمنده او عملی اغداد اللہ خوخ شی بی انتقال در سغیره شی فارنده چه کمدنو ار سبریدی او بلکل مجزوب شی نا اللہ پا مینمس شی نا پایشات ادله بالکل کر کا قیدا سو تخکاری لکول و تخکاری حائف او تخارش دا کلی شیوان وی اگر لا او یتبیلیه من یشا او کلی نابتنی بندگی شوق مینوی چې ماته دا مرتبہ ملوی شو ادې خپل mehnat kray د یو نیک عالم په تربيت کې د مهنت کې د قول فلسفه له حال شي حال رات شي قول فعل شي عمل شي او عملي حال شي او حاله حاله حال رات شي ملکه شي دا د نابث دوي حضرت ابراهيم الله تعالی ذکر کړی زجت با گشتن دا محبوبان مسیم آ دگر ها گشتا یادی مایونیم زجت با گشتن دا محبوبان مسیم محبوبان اشتبان ایسا حسی لکڑا اغید دا دیشتبان ابرخا ملاو سوا آ دگر یادی مایونیم آنور چی دی با غیدې نوبت دا وځنه جذب او سلوکی جذب او سلوکی ځکه کال اولنې حالتي د شریعت په عمل لګرانی د ګمشاکت په کې دی لري بیا چې قرضونه د طبیعت وګرځي ملکشی اکا دنیا دے. دا کبارت زوود من د دنیا له دا زوود چه دین یو د خپلې دي چې دا ما دنیا نه خواه نور جاده ملوي دي بیا ته وې او ورسټه نه دا اوسره د خپلې زوړ بده وینډاره چې امالن تر کې دنیاو کی نیګری او بورچ بھیی یعنی زڑکی وطا میلان بھی زڑکی وطا سوی میلان بھی ملکہ عمالا اختیار طریقے سارا دنیا سکی ودرہ مدائی چیزا دا حال ہوگر دی زڑکا کچھ چیزا دنیا خشنہ دے نو لگن افراد تے نشورو کی او کچھوی. و مرتبت من حیثویت کیوی. او کچھوی. او کچھر تلو کونتا چی حالات پیرا شی. یا سمسلہ راشی. و دی بیا دنیا تا رب تا بیا غنا تا رب تسو کی. میلان دو کی. اندہا حال چیدے میں خیر را سکھتے. دیکلہ رسو خراغلے ندے. بیا دی مرتبی تاورس ده مرتبه دستشی ورسی چه حال را سیخشی دا زود کی اولانه مرتبخ و منافقت سه اما خوردو سشینره و دا دره مرتبه دی یو زود عملا دنیا دویم چه حال شی و درهیم چه حال شی، مطلوب دا درهیمی دا دا غشان اتبال شریف تا هر عمل که اتباد شریعت کول هر عمل که اتباد شریعت کول ده اول عملان بس تاریسی کم دنو فزور امان ازان پابان تیلن دو مرتبهی چه ده ازلتا خودشی شیره ده بلکل شریعت خشه کمال پا شریعت که او پرس کلک ماہون پر خراب رائے یا جی گندنی و محبوب و معظم شخصیت پر رائے یا پر لفظور رائے د شریعت عمل کسی کی گی باتی کی گی در مرتبی جی رحال راشیخ شید رہا مرتب حال سشیشی راشیخ شید بس او سو ربت قلب تورا سیدو سشیدہ ربت قلب تا ټوله دنیا یو طرف ته او دېبل طرف ته د شریعت د جنا سوق او هغه استلنې شي د دې شریعت کې ارقاوت چکنو خوښ انسان یو چې د دوه کو شه د طبیعت غوړې د څو غړې شریعت غوړې هوا متعلمہ په دې مدا ورو ورو چې امن بشریه اتبع شریعت څنګه دنه او عادتو ګرځي او بل تاکلفا نه ده بل څه زهین دیننه بل څه د منینه چې بل لا ششته بهاره به څو څو کی حوالو کی بل ده ذهن ته بالکل شریعت علاوه څه شه ده او باغی باندې عمل کوي بل څه عمل نه ورته کړ سکتی هیڅ کار او نو فرغت یې کی د د ایمان خپله مرتبه ده د ستیا نه مرتبه اعلى مرتبه ایمان دا چې دای نه نیشي وی ایمان له اعلى مرتبه در رسیدلې دا کومه خمانه روایت دی نوادر الرسول کی حاکیم ترمیدی رہ مولانا کل کھڑے رہے سلائے اب لوگو آہدکم خزرواتا لیمان تا سکیوت سارے کمال لیمانتا نشیر سیدلے حتی یکون الناسو عندو فی جنب اللہ حتی یکون الناسو عندو مثل الابائر فی جنب اللہ دا خدای کو ته اسه بلای کا درې ښریږي دا الله کو مقابله کوي دا الله رب عزت نو هکو مقابله کې د مخلوق اړه لحاظون نه کوي چې دا لاس شي پروايي نه من خالصه پر منتذل او عالی ذکر کوي زمن کو بشرا نو کې شاپور شلو کوان د هم الله تعالی در څو شامل به شریعت دعوت علیه ګرځیدل شامل به شریعت تبلیغ ګرځیدل هیڅ څه تکلیف به نه وښی او دا لوی امر د بابا د 10 مزاتکی تبلیغ کې به همیا قوت ته او نحن تو کسید ملکیت تابعیه کی مدعا سلسیدو موی از ظلم من شیع من نفوسی وائن تجید زعیفتن فلعیلتن لائزلیمو از ظلم من شیع من نفوسی وائن تجید ظلم لے انسان دم از آج کے پروت تے قطعون من در یو زلم نهدان ب کوون کې پهلت لا لمون سو و دکه به لم نور د د پهطیت کې سفر زلم ک په دا به حیت د دومره مح کو چې د د ملیتڅ کو مېمون پهلا موونی الله ب خیر اوا او ل ماته دا حدیث موائیو و لگرام محنت من لکو اصل علم دا ده تاسوی لگی و کتابونو کې که علم نوم دا صورت حاصل ده که حصول صورت ده که دا حاضر اندال مدرک ده او که نوم دا حالت دراکی ده دا دی کمنونو اختلاف تاسوی لگی و سلم شریف کی نو علم دا حصول صورت او اس موم چی لگیر دا حصول صورت ده دا علم دې کنه لري دا علم دې کنه لري ويم د دې خبرو نقاش زمونځه په لارو منظم معلومات شو دا صورت حاصله شو دا صورت حاصله شو دا مجلس ختم شو سبا بل ورځ هم متصل یياتي شموته لوښو چې ګورایا شي دا حاضر انده المدرکتي دا حاضر انده المدرکتي دا علم به مجازن دې ته علم مجازن ولیکي دا ویلم نه لري پر اصول صورتو میں لمندره صورت حاصله ملن نه او دا ملندره علم نوم دا حالت ادراک دي علم نوم دا حالت ادراک دي صورت حاصله چې به مرتبه ده هيا کې وو دا معلوم وو دا صورت حاصله چې مرتبه دې قيام ته ورا سي دو او پر زو کور کلاچ دا سړو اله لم داړو چې کلام مون په دې حديث باندې مهنت سورو کو او صرف جگندنو مهنت کو دا لا اله لم دا دې چې کله دې کیفیت تطور ست دي اله لم دا کار اله لم دا غره بیا صدا مونږ اله صرف د جول لا جول نو خبر دا ولري جول لا جول نو معلومات علم اصل دا دی چه مرتبی دی قیام طورسی کی شریعت آگا پا زین پوری راسبو کردی پروح پوری اطلاقو کردی دار رومنگا والو نشی رام سکار دی نمیحنت دی دبارا من کرده یا نکو فقال النووی فی الراینی هادا حدیث صحیح روائناو فی کتاب الحجاوی صحیح آن بلال محارس المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لیده من احیاء سنتا من سنتی قد امیدت با دی چای تازه کو او راجوانده کو یو سنت دی سنتو زمانا چا شای غمال شیعو یعنی خلقو پی عمل پر خودلیو زمان عرصتو دری سورتو ندی به احیاء سنت یو سورت داده شه سوندد دکل کو نه شه بالکل تهیر ده بالکل د سارا هرتا مهنت کو خواري وکړه او سوندر طریقه او شرعي عملو او راځه راجونده کراته ده وګوره شدې باندې عمل وکړه نه او شرعي حکومت پیغمبر طریقه وا او بل کو دخل کو نہ ہیرشیوا اور تاج کے گندنو باयां ناگے کو اقل کو دے بیان دو اگے چلے ناگے است پیداجو نایو لے کپڑا اس چې مطابق خپل معاملات هلکوه غواړی او شتو می او قانون دی چله خلکفیصللی وي اوسانان هناتو کو د خلکو په ااخ کې اوغې دلیوي چ غاتو نظاممونو لهفیصلی موړئ او شری قانون له سوړی دا یو صورت دیبل صورت داې جو شریعت خلق پی جنی مداغیز ہے بینات و رسومات و اور تحاکم الاتواغوت نیوالے لئے شریعت خلق پی جنی مداغیز ہے جو گمدر و رسومات و بینات و اور نور اسی والے لئے تحاکم الاتواغوت پا غم و پا خاضر کی خلق رسونتی اعباداتو کی خلق بیڈات کی او معاملاتو کی خلق تحاکم لتواعود کی شریعت تیجنی وی ای او ما در سلم سکی کئی و شریعت مردے تو وہ لگے اغرصم ختم گی اغرمیلت ختم گی او داگیت و زیبان شریعت کی دو منہ محنتو کی دخل کو ذہن جوڑ گی معاری ہو دیر افادیو کې او خلقو بزین کې د عمل په شریعت په پیدا کې مهنادو کې وو کې وو کې درسونه کې د پیغمبر مخال ذکر کې دا الله مخال ذکر کې او راغي فوائد ذکر کې راغي محاسن ذکر کې چې خلق شریعت ته جگندن او راغبت کې راغبان کې د راغي شوق شریعت ته پیدا شي دا اهم خبره محاسن دینی اسلامیه بیانوال کو د جمهوریت نظام یا غلط نظامونو قباایل هغه څنګه زمورو ذहीर بیان کی ډیر بیان کی خلاقا خلکو ته په ظاهره کې دنیا سهې فائدہ وی تو خلق اغاخلی او بیا شریعت پرې دیلګ او چې تفصیل کې راغی د الله عظمت د پیغمبر عظمت دا آخرت کی کر او محاسن ددین اسلامی آغاز کمید خلق و بزین کی تسکی رات خیقی دی و آغازی آمن بشریعت تراغید شی دا او صدی لگا دا او منس او دا کیگی سو دا درین سی زو درین دے چی او سنت پانی آمن پیوان آقا روان دے او تو وی لگی او خان کو تو ہے سنن پر دی دا بل والے دا احیا سنن ترا تے امادہ سنن درین صورت پنے کو نشی پے والا کجی سنن پر منسدی لے کپ امین پر ڈا نسدی کی کی سرن امین وی لے کی تال دا خلق تو بس کیری مردہ وی لو اس دا وز دا بل وای ما وان په دې قبر کوی کی نا هغه ګویل لا ټول مرزونه مخکینی غلط کړو وردا ورتا چې کندونو имаت د چلیه یو عمل شروع دې داګه خلک چې کندونو تر کې را پیدا دین کئ وردا خو چې کندونو سر دې وځنه کئ چې ګینه ونی ستړي کیږي چې او خبر ادار ہے کہ دیدی ترک تا سنت ہوئی یا نا هو سنت و ترک ہو سنت و دیدی ترک تا او سرہ اولگی او الاختی او دا ابل کار شورو کی چو ایر افیادن کا ہوئی نا سنت نو تب ایو سنت نو بکور و لسنے کہی دیدی زو خوچا تا سنام کو لسنے کہی دا چې ترک تاو نو بجیل اسنے کہنی اور هغه چې کوملا ملي نه داغه په اتحاد کې چې دا چې کمنه سنت لري هغه چې پرخوډلې نه سنت دی د څه نه و سنت نه و نه څه کړې په دې سنت نه و څه کړې پرخوډلې دغه یې او بیا برای خوضلو و اینه درست نیدی سنت نیدی توستر حدید تو توی تو زمان و مانا آغای زدیمان بو حنیفو منم توی زمان و مانا تو در کم, کم حق اقل شو لکن کم اقل شو دا دا نو نو در حدید زدی بارکنه در در ادرم صورت بارکنه در در اولانو زو بارکنه تو پیشوی نا غارانو زو لگو تینه ولی آغا نبیانه چکم زدی سنت و زدی بدعاتونی ولی پرزومات دیواله ده تاسو ته میرا سواګو ديواله ده باغانه بها نه انو بها نه او ذکر دې سنتو ده سنتو ديواله ده هغه بسيطه ديار ده بدای هي سنت تقیمات دو سنت دائماده دو سنت دائه هي سنت نا بدا ادي من آیا سنتان ساي ذکر دن اوره تازه یا څونانس څون د زماره کا کومې د ځامشرو زماره سوکهږي تر څو نه پښې امید یا وای چې بالکل هیر و بس بالکل صحیح یا کا کومې تر سلاغي زای ودا څو رسومات وکړو نه ولایو دا لري چې تواي چې نو مجددې ما راپړېد راځو دي امیدت با دومی در باندې پای نه لومیناله دا دمو دغه نو بډې باندې خلک اهم مسلوونه پاتې شي اغه مسلوونه پاتې شي شاو لاره یم الله تعالی یو ځای کی ذکر کړی دی چې هندستان کې ترې د اقامت دین خدمت کې چې وېزود نظام خلافت راول نو نس فقای مانل دا بردا مجګوري وي اگر کدی د دزړی نه خوړی او دغه خا مخاږي ګلیده بیا دا خدمت کوله داخمل بیا دې نشي کولایو زګی ته په ورو ورو سړي سره په موږ کې خلاف وي اگر تاسو طرفونو سره یوځری کیږي هغه زموږ د زمونږ شانتګوځ نه کوي داوام ورو ټولو ځای په تاسو جوړه ده تاسو ګپونه یې پای نه لوم نه لري د سلواجرمون مالمل دغه د پاره مزدوری دا شان د مزدوری راغځا شمعي کې به ری باندې نو څونځه بیانول چې کمندوري زیات دروي دا ځلې فزول باسونه ارزلې فزول هغه کمندنه او با حسي داږي বজایي چې ماشومان د باتروم د کوښونه تو خینانه کې وسه وړي چې باتروم د کوښونه څخه لاو ښایي هغه ماشومان چې کمندوري اګتي وَسُنَّت و سنن کو عمل بعد دے دا ستاسو خپل ماحول چې کمنر د سنت جوړږي او عمل بشریعت جوړږي په لور ماشومان باندې عليك السنتي یاد کی په خپل چې کمنر عليك السنتي یاد کی په يوو سنت باندې مشکوکې تنویر تنویر راځي بیا بیا په يوو شنه څوکې د موارد تاسو ته بیان کی چې صورت دې بیان کو او له سنت ترغیب دیوار کو څو سره حال کو په معنا کور خو صاحب کا ته کې لګلې کې صاحب کا ته کې اغه نه نه کوي او تا نه طالق الله درکې چې الله سره خړېږي فائنل انالز د زبره مزوره نه او شان مزوره راغلا نه جذباتي درسونه جذباتي بیانونه کدي بدای چې ورو سره کینه نهنته او الله ګل سنت په یادای او په مليکه دا ډېر بیسر اغه درسونه کې چې کوم ملګری درسونه کوي اغه د درس ناروسته یو پینځمن دا درس کمو کی پردیشملمنت درس کوي یو پینځمن دا درس کمو کی یو په دا پینځمن کې یو د ملګرو نه پخ واوري یو ګومندکره سبست کی واوري او زمو په یو ګومندکره چې کاندونو دې نبی عليه السلام یو څونه کوي اگر آگئی ناو رئی او پاگئی عمالی کئی یو مشنون دعاو خی یو مشنون ذکر خی دب درسولو سرا آہم حوا لگر زمان درسولو عمل جذوانی لگر چه کم آیا تووی کی عمل نگئی اقیم سولا تووی اگر موز لغازی چه کم موز پتی درسی کی درس میاں نگئی آم مرزولو نگئی تو مرزولو احتمال بگی دا دی رازونه یاد چې دا عمل دا راځوبه پیدا شي او درスン ترسي کی او عايزه سر پیدا کیږي फायदा کی مليا واه مری سلا بذ تن زلالتن شاچراو است یو ګمرا اديدا بيدتن زلالتن تشریعی مراد مو ویلو پیغمبر علی السلام د شریعت بیان راغلو نازوالالتن چې خدا نا قید اتفاقی دی خیلی پرایزینه نه او چسوب نو غویلی را غوی بیاوی زلالتن د لبیدت حسن له اخراج د پاره ده غوی لبیدت تخلی لو غویلی لو غوی کې تفصیم شته لا واه الله دم کې د واسعی ده زګر ګمړای ارای او شیواد الله کیو ده دا نه چې زنه د چا خو بھی. تا اللہ خوخیر و دام خیر و اقیری التقبیح نبارا لا ارضا اللہ شنوی خواب تا اللہ رب و رزت و دا پیغمبری و کار آلے من گناہ مثل آتاوی من امیل بیا فشاند گناہون رو دا غشا شچا مطلب چاہیم ویدر کی کو نوی دکر به جاری ذات خدا غدوی خلک کری مجدوبا ان نزدیک و نشو او چسو کی کی طوره دا رین دسو شو ګوراشو لا ان قص ذلك من اوضاع آن ابر امیعاوک خالق رسول اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اِنَّ دِینَ لَا يَعْرِضُ دین چدر نا برا حجاز تا حجاز تا برا لا يَعْرِضُ إِلَى الْحِجَازِ نا را غرنی کی بچه حجاز تا کل حسین یارجو علیہ مقام ادینا دا چاپی رکولا لاکھا دا حجاز ویزوی صوبالا کما تارید الحیتو انہا جمعریا لگا سنکر اٹولی گی مارک پلی سوری خوادہ پلی سوری خوادہ آگی دا را اٹولی وال والیا خل نه دینو من حجاې مع خل اورووي راې جغ اومهه کل پهشي یو ځای بهون داین په حجااز کې پهشان د ځای ولو د غرسای ې پهپ د غبانې یع حجااز کې دادین ځای یعنی نور و دنیا کے بعد دن کمشی و ختم بشی و حجاز کے و دن بیم لیکن داوکی دجال بیتنا کی رازی شا التا با دجال نشید لے التا دجال نشید دار دین مرکز د خپلې ناروسته له د کې ځان نوم اخیوه د مدینې انده دغه فعال نشي په تشویره مار سره ورکړه او یو دین به زهو نیو ما کلل اورویه زمراش جبل وشا نذای نیولو د غرسنۍ دي دې باندې او دغه مې باندې بسر دغه انا زی او زه غره پښار کې زان لای جوړې چې د فن کو نسری غري اته ما د شبيوار سره یو مطلب پکې دا ارمان واړو د تشويم مو ما قال الرويه زیاد عليه چه سمرا ده خلقونه لره و دمرا باری دین محفوظه. چه سمرا ده خلقونه لره و دمرا باری دین محفوظه. بیم آدادا. چه سمرا خراحاتونه و دمرا باری او چه مشاقات وی دین سره وی. وقتد خاروم و حراحتونا و سهولتونا غواری مبیاو پا دین بانی عملو نکیم وچی اوتارات تشی وزان لہو پا دین عمل کئے پا دین بانی جے گمدر وزان لہو پا دین عمل کئے زان لہو پا دین بانی عمل کئے نو مخالف <سؤال> سر وصف د دې له اړیکو او مواردو چې هغه یې فرمایل غrunو غرسنه شه اود مر بشاندې تلکا چې کل د دشمن سو ذرفتار نه خبريږي چې تا له ری کارا کسبه دا کړي ارماں جننداسي تاریخونه شروع شي حضرت چه انده رح محلو تالا ذکر کری دی و ایس صرف نایلیکن فرم من الجن چه انده جنناتو نا انکار نیشتا ولکا امت ضروری نده چه اغره جنناتو خطابو کی او اغره چه کمدنو شي داو شی ناپو پیغمبرو اغتو وحی کی دل پس پت منتشتے کې دیده مانگ دسپتا را کپرس کئی سبت کی کینی بل کتاب کی کینی مانگ دی اخو پتا بل اغید اخو منگ کارنشو والا کولے پیغمبر وردہ والا کوله شو منگ اغید اکارنشو والا کولے اموالا سندی رای محلہ وطالعہ زکر گئی شے مسلمانان لبکار دی او اسلامی تاریخ لبکار دی چې اغید اگر دا خشان دی یو خفیہ د ماجو او په خفیہ طریقې سره هغه د کمندونو کلر لار سره سره ملاقات کوي کلر د کمندونو زمینداران سره ملاقاتونه کوي او دا غي ذهن سازي کوي د دې غلط او ټوټه جلسونا او اجتماعې سره دغه دابا چې ځان سره ګټه کوي د انټرادي ګشتونه او دای سره انټرادي مورافتونه نداده کم دنو زیات زیادی نداده هر یاو سا حریق لوی یاو کوفیا سیایڈی ایجنسی با کار دا شاگر دا اغیق مشن پو مخ کی باندی بوزی پو مخ کی باندی بوزی نا لین اهم کار ره وان ناسوان ہوگا تیلون لاغواری فتنا چه مجابیت ختم کرده وا ندائی وا پدې کې نه کان پیران اوږدې لوی څردارا د خپلې شي هدي موجه را مو ناشندېسته فرمایلی دي چې په هندستان کې د محمد بن قاسم رحم الله د سوری او د محمود بغلوی د سوری او د سلطان ټپو د سوری یادونو پر کو د مجاهدینو د جهاد او د دعوت او د مناظرو لښتي پدې کې مونږه چبه آها صوفیه کرام نشو هروله شا غیب زایری لباز دی اندوان رو آغستو او غی اپی اندوان رو که گرس دل او غیب این تران او بلا بلا اندوان اغیج کمننو بدی ترسکر دی دی مسلمانان کردی دی بی آغا خلق منگ نظرانداز کوله نشو آغا من نشو نظرانداز کوله کوله دا د کمننو یو آهام خبرانو و تلن مردینو من الهجال زائبونیوی دین دهجاز کې ما قلل رویت من راس الجوال اینا دین بدا غریبا و سیعود کما بدا فتوبا للغربا مخوشخبری ده غرباو لگا دین ناشنائی نا غربا سوکتی و همو اللزین نا آغا بختور دی یوس لبور ما افسد الناز چه شروعان فلی بی خالکو من بعدی من سنده دی زمان عرص و زمان شریعتنا ما کوم دریقه را وڑی عمل می پکڑ ره و خلق ما غروان کی و دیب آغا سمی خالکو دا تجدد شکاری دا نوی رسمونا نوی تحذیبونا و نوی خوخی آده بوتا زغرا زوتای زماغ دا زوتای نا دا کم ملاوی گی نمتوا بلکل شاہل خان خدا سے ترگیتو کی شاہل جگم نلو ماہور شرعی جوڑ کی خپلا محل شرعی کی آگئی سرعیوی و کن سرم احنا دا زمواری دا منگا او دوب دو خرد خرد او لڑی گرے سوچونکو او چکم کار دو کول یغنکو دو کول و کار چکمی آمن ومو الذين يسلفون مع رسول الناس دا را باور دي چې اصلاح دي دا دي روان کړی خلکو خراب کړی خلکو زمان زمانہ رسکو دی دی زماده دین او زماده شریعت نا زماره دین او زماده دی شریعت نا مطلب دی چې ګمره اتباع کی ابتدا نه کی او خلق پاږي باندراړی سبحان عمد الله